Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu alal mabuti rahmatallilalamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabiahum bi ihsanin liyumidin amma ba Baik saya baca dulu ya beberapa pertanyaan Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung Setelah itu saya persilahkan pertanyaan pertama apakah kelompok Syiah dan kelompok Sufi memiliki pokok akidah yang sama di mana kedua kelompok tersebut sama-sama suka beribadah di kuburan sama-sama suka menyanyi dan berjoget ketika beribadah ya sekarang hal-hal yang aneh-aneh seperti itu itu sulit ditutup ya karena orang-orang merekam didokumentasikan jadi kegiatan-kegiatan seperti yang disebut oleh penanya ini Itu sudah bisa dilihat di mana-mana Kelihatan Tapi beda ya antara Syiah dan Sufi Ada sudut-sudut kesamaan memang Pada sebagian hal Di pembahasan akidah Di pembahasan ibadah Ya, ada beberapa sudut kesamaan Karena itu ada sebagian yang menulis Hubungan-hubungan antara Syiah dan Sufi Di dalam hal tersebut tetapi kalau kelompok Syiah itu, kelompok Syiah ini oleh kebanyakan ulama dia tidak dimasukkan di dalam kelompok-kelompok Islam. Dia dimasukkan sebagai sebuah kelompok di luar dari agama Islam karena ajaran-ajarannya memang itu adalah perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan dasar agama. Berbeda dengan kelompok sufi, kelompok sufi itu dimasuk, dimasukkan dalam kelompok Islam walaupun ada hal-hal yang diperhitungkan maka itu di dalam masalah-masalah yang sangat besar yang terkait dengan masalah kesyirikan, terkait dengan masalah-masalah apa namanya yang dimaklumi Baik, jadi itu perbedaan-perbedaan secara umum dan kita semua mengetahui bahwa yang namanya penyimpangan dari jalan yang lurus itu akan kelihatan berasal dari manapun akan kelihatan kerana alhamdulillah agama kita ini lengkap, tuntunan kita jelas dan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu terpelihara. Jadi siapapun yang ingin merubahnya, memasukkan tambahan, melenceng dari agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti akan kelihatan. Baik. Bagaimana kita menanggapi orang syiah yang menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 124 yang artinya sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Ini ayat tentang Nabi Ibrahim ya, yang dimaksud. Ya. Wa ilayhi wa ilayhi turja'u ibrahim rabbuhu matamahu la qala ilaihi ma ma wa min durriyatihi qala la yanalu ahd mungkin itu yang dimaksud oleh penaya baik mereka menafsirkan ayat ini Bahawa kedudukan imamah lebih mulia daripada nabi nah, ini sudah keliru ya terkait dengan hal tersebut ya imamah itu itu adalah sebuah kepemimpinan dan kepemimpinan di dalam agama itu sifat melekat kepada para nabi mereka yang paling utama dan juga melekat untuk selain nabi dan untuk selain nabi juga dia bisa dapat dari sifat imamah kalau memenuhi syarat iya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika jahallakum apa dan waya jalakum aih mata yadhuna yamrina lamma sabaru wa kanu biayatina. kami jadikan mereka para imam yang memberi hidayah dengan petunjuk kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi itu perbedaan ya. Jadi imamah ini suatu sifat nabi yang paling utama berada di dalamnya dan berada di puncaknya kalau ada pada nabi. Tapi ini juga berlaku pada yang lainnya Kalau memenuhi kriteria dan syaratnya Dan pertanyaan orang Syiah, Apakah ayat ini turun pada saat Nabi Ibrahim AS Sudah menjadi nabi Ya orang Syiah kalau dia bertanya begitu Tidak perlu dijawab Ya karena mereka bertanya itu bukan untuk belajar Tapi untuk menyesatkan Untuk membuat ragu Iya sampai dia kadang berpikir hal-hal yang tidak dipikirkan oleh jin dan manusia. Ya. Itu orang-orang Syiah. Syiah? Baik. Bagaimana cara membongkar takiyah dari kaum Syiah? Ya. Takiyah ini ini salah satu dari agama Syiah. Takiya artinya dia boleh Berdusta Untuk menutupi Dari keyakinannya Dan berdusta Bagi mereka dalam hal itu Itu Pahala yang sangat besar Bahkan di sebagian riwayat mereka Dia adalah 9 per 10 Dari agama 9 per 10 Dari agama mereka Tapi bagi ahli sunnah Orang yang kenal sunnah mereka muktakia itu tidak akan bermanfaat, ya sebab keyakinan orang-orang Syiah itu ada di buku-buku mereka dan kelihatan. Jadi kalau dia berkata tidak, ditunjukkan aja bukunya, bukumu berkata begini, maka dia tidak bisa mengelak, ya tidak bisa mengelak di dalam hal tersebut. Baik, maka itu metode di dalam menghadapi orang Syiah dalam takia nya. Tunjukkan pemahaman mereka dari buku-buku mereka, dari rujukan-rujukan mereka. Dan sekarang ini sulit mereka menghindar, karena orang-orang Syiahnya ketika berbicara, mereka juga berbicara di rekam, ada videonya, ada suaranya. Mereka tak bisa mengelak ini dari orang-orang yang ada sekarang ini. Ia, ya. kalau ingin dari buku-buku mereka yang terdahulu mereka juga menyebarkan buku-buku Syiah itu sekarang kalau mau dicari dalam bentuk pdf-nya ada di internet pdf-nya semuanya ada di internet ya maka bisa, di, bisa dibaca dari buku-buku sumber asli mereka di dalam hal tersebut dan di banyak perguruan tinggi itu mereka membuat dari buku-buku yang menyimpan tentang firqa-firqa kadang dia masukkan buku-buku orang Syiah asli di suatu tempat Ya, Agar supaya orang penuntut ilmu khusus yang membacanya Orang-orang yang bantah syia Membacanya Maka rujukan-rujukan mereka itu ada Ya, ya Kalau mau takia tak Mungkin mereka bisa keluar dari hal tersebut Baik Apabila kita menjumpai atau salat di masjid yang berpemahaman Syiah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Syiah kalau dia adalah Syiah Rafidhah. Orang Syiahnya dia mengatakan Al-Qur'an itu kurang para sahabat kafir. Kemudian dia istri istri nabi, dia berkeyakinan faja. Di akidah raja orang Syiah punya keyakinan sama dengan keyakinan orang Yahudi persis, ya. Kerana asal Syiah ini dari Yahudi maka banyak keyakinannya mirip. Ada buku khusus ditulis oleh sebagian ulama di masa sekarang, judulnya Al Fatul Majhun Bi Ispati Mushabhati Ar Rafil Abil Yahud. Jadi dia baca buku-buku orang Yahudi yang sekarang dari sumber asli Yahudi. Terus dia baca buku-buku Syiah Dia Pertemukan titik-titik penyimpangan Kelompok Syiah di dalam pembahasan Akhidah saya Itu lebih dari 20 titik kesamaan Salah satunya di pembahasan Raja ya, Orang Syiah punya keyakinan Bahawa Sebelum hari kiamat Imam 12 mereka Imam Ahlul bait akan dibangkitkan dan musuh-musuhnya dibangkitkan juga semua yang mentolimi mereka dibangkitkan Abu Bakar, Umar, Uthman semuanya dibangkitkan kemudian imam-imamnya akan mengkisos mereka ya, jadi dikisos dulu semua sudah balas, nah, setelah itu baru diwafatkan lagi dan setelahnya baru terjadi hari kebangkitan akhirnya akhidat rajahnya kaum syiah Kira -kira? baik baik Ya, kalau kita di Indonesia sering menyebut ada dongeng, orang mati bisa hidup lagi kemudian pergi balas dendam eh? itu kan dongengnya orang Indonesia, di film-film ya eh, ternyata itu sudah ada dongengnya orang syiah, itu akidah mana bagi mereka, akidahnya orang, -orang syiah ini Rasulullah al baik jadi kalau syiahnya seperti itu pemahamannya ini syiah kafir bukan islam, tidak syah solat di belakangnya tidak Syiah sholat di belakangnya. Tapi kalau syiah bermakna, ini orang, dia simpatisan, dia menaruh sangkaan baik kepada orang syiah, dan dia tidak tahu apa itu syiah, dia cuma ditipu saja, maka itu lain lagi masalahnya. Ya. Ini orang-orang seperti ini, tidak dikatakan dia bukan muslim, dia muslim, tapi dia jahil, keluar dari jalan. Sholat di belakangnya syah, tidak ada masalah. Baik. Apakah amalan-amalan yang disyariatkan Di bulan Muharram Ya ini bulan Muharram ya Kita masuk di Tanggal 1 Muharram pada hari ini Yang perlu diketahui Di bulan Muharram Yang pertama bahawa bulan Muharram ini Dari bulan-bulan yang diagungkan Inna iddatasyuhuri inda Allah Idna isyara syahran Fi kitabillah Yawma khalaq as-samawati wal-ard Minha ha'arba'atul huruf sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan di hari diciptakannya langit dan bumi, di antara 12 ini ada 4 bulan yang diagungkan 4 bulan ini bulan Muharram kemudian bulan apa uh, Rajab kemudian bulan Dzulqa'dah dan Dulhijjah. Ini empat bulan haram naya. Nah, bulan muharram ini kerana dia adalah bulan yang diagungkan, maka di bulan yang seperti ini, seorang menganggap besar perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, apalagi yang terkait dengan melayangkan jiwa dan seterusnya, dihindari dari perbuatan kiba, nami ya. Ini kibah nabi-nabi ini menjadi musibah yang paling banyak menimpa di masa sekarang ini. Apalagi di masa, di kondisi-kondisi tertentu. Di suhu-suhu tertentu. Nah, ini bisa menjadi dosa yang dianggap biasa oleh manusia. Baik. Di dalam sebuah hadith yang diriwetkan oleh imam muslim dari Abu Khurairah Rasulullah Sallallahu SAW bersabda: Afdalus siyami pada syariq pada Ramadan Siyamu Syahrillahi Al-Muharram Sebaik-baik puasa setelah ramadan Adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang paling baik seseorang itu berpuasa Kerana itu kata Abdul Rahman bin Mahdi rahimakullahu ta'ala Para salaf mengagungkan tiga sepuluh Sepuluh Terakhir dari Ramadan 10 pertama dari bulan Tulkijjah Dan 10 hari pertama dari bulan Muharram Iya Di bulan Muharram ini Disyariatkan memperbanyak puasa Disyariatkan Tapi jangan dia puasa Di ya, satu bulan betul. Lebih banyak Jangan pula dia puasa lebih banyak Dari puasanya di bulan Syaban dan Ramadan Tidak Tapi dia perbanyak puasa saja Nah, lebih afdal lagi kalau dia berpuasa <coughs> lebih afdal lagi kalau dia berpuasa di tanggal 10 tanggal 10 ini disebut dengan puasa hari Ashura di dalam hadis Abu dari Wa'id Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahtasibuh alallahi ayukaffira ashalata allati qablahu puasa di tanggal 10 Ashura saya berharap pahala dari sisi Allah Menggugurkan dosa tahun sebelumnya. Karena ini tanggal 10 Muharram ini jangan diluputkan. Ya, jangan diluputkan. Demikian pula tanggal 9 sebelumnya. Karena Nabi saw dalam hadits berulang bahas, beliau berkata lain istil Kabul la Kalau misalnya saya masih hidup tahun berikutnya, kata Nabi, saya akan puasa lagi tanggal 9. Puasa lagi tanggal 9 dan Nabi puasa lagi tanggal 9 akhirnya untuk tahkik mukhalafah al-kufar kerana di tanggal 10 itu ada dua golongan yang melakukan kekeliruan ada dua kelompok yang melakukan kekeliruan yang pertama adalah orang-orang Yahudi orang Yahudi di tanggal 10 dijadikan hari raya mereka karena mereka menganggap bahawa di tanggal 10 itu, disitulah Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun dan tentara ya. maka mereka bergembira di hari itu memakai celak kemudian berlapan-lapan dalam makan dan pakaian dan sebagainya ya maka Nabi SAW ya, menyyariatkan puasa di tanggal 9 dari tanggal 10 dan beliau berkata kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka ya dan tadinya puasa wajibnya kaum muslimin adalah tanggal 10 ini, hari Ashuraq Nah, supaya beda dengan Yahudi maka Nabi syariatkan puasa tanggal 9 sebelumnya tanggal 9 sebelumnya ini namanya tahkik muhalafah dan kelompok yang kedua yang menyimpang di tanggal 10 itulah orang-orang syiah kalau mereka melakukan sebaliknya kalau yang pertama tadi bergembira kalau ini menangis itu hari berkabung, hari bersedih nah, di hari itu mereka pukul pipi-pipinya, mereka robek baju-bayunya ya dan mereka meraung-raung, ya. Dan syiah ini lebih gila lagi, karena kadang dia bunuh dirinya di hari itu. Dia sakiti dirinya, ya, pakai pisau, pakai benda tajam, ah. Seakan-akan itu keberanian, ya. Dan perempuannya, bikin acara paduan menangis. Orang kan paduan suara, ya. Ini paduan menangis, ya, di tanggal 10 itu. Jadi ya jadikan hari berkabung ya oleh orang-orang Syiah. Sebabnya saya sudah terangkan tadi. Ini semuanya dari bila-bila di dalam agama. Baik. Kerana itulah di bulan yang seperti ini. Dari bulan Muharram. Ya kita memperbanyak dari puasa. Ya Wallahu ta'ala Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Jangan diberi mikrofon. Tolong pertanyaannya itu to poin ke dalam pada awalnya masalah yang ditanyakan dan diharapkan terkait dengan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Sebagaimana tadi yang Ustaz jelaskan bahawa e, Para Imam 12, Ali bin Abi Thalib e, Dan e, Hasan Al-Lisan dan para keturunannya Adalah orang-orang yang soleh, Ahlu Sunnah e, Bagaimana sikap bantahan mereka e, Terhadap e, orang yang gulu terhadap mereka atau atau dalam hal ini adalah kaum syiah e, Bagaimana sikap dan Bantahan mereka terhadap Orang-orang e, yang gulu Terhadap mereka Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Baik Jadi seperti yang saya terangkan tadi ya Bahawa Ali bin Abi Talib Sahabat yang mulia Khalifah Rasulullah Kautamannya Nada terbilang, ya. Disepakati, al-Wamat, al-Hasan dan al husain sahabat yang mulia, pemimpin para pemuda penduduk Sorga, ya. Kemudian anak-anak al husain ya, adalah orang-orang yang salih dikenal dari biografinya sejarahnya. Ada yang ahli Hadis, ada yang ahli ibadah, ahli fikih, ya. Dan mereka sendiri itu menentang orang-orang syiah dari sisi sikap maupun dari sisi pemikiran. Nah kalau ada yang ekstrim terhadap mereka, nah yang ekstrim ini yang keliru. Jadi orang-orang seperti syiah ini kan ekstrim terhadap mereka. Ekstrimnya berlebihan. Ya, Ada yang ekstrim sebagaimana umumnya banyak orang yang ekstrim terhadap orang-orang salih. Umumnya orang-orang yang ekstrim terhadap orang soleh Dan ekstrim terhadap orang soleh ini Ini penyakit yang menyesatkan Banyak manusia Bahkan awal kesyirikan yang terjadi di tengah manusia Itu asalnya ekstrim Terhadap orang-orang soleh Kenapa di kaum Nabi Nuh Terjadi kesyirikan Asalnya ekstrim terhadap orang-orang soleh Jadi Orang-orang soleh di tengah Kaum Nabi Nuh ini Mereka dikenal dengan kebaikan Menasihati Ya perhatian kepada umatnya. Ketika mereka meninggal, maka manusia pun sedih dengan hal itu. Ya, maka mereka membuat gambar-gambarnya. Ha. Alasannya kalau melihat gambar orang salehnya, maka mereka ingat lagi wujangan-wujangan orang salehnya, yang bersemangat beribadah. Ya, maka hilang generasi yang pertama ini, datang generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya akhirnya mereka katakan, wah oh, ini orang-orang yang diagungkan. mereka pun bentuk patung-patung akhirnya menjadi berhala yang apa? tibadahi jatuhlah mereka di dalam kesyirikan kerana itu gulu ini adalah hal yang dilarang di dalam agama bahkan dari pokok dakwah di dalam Islam melarang untuk ekstrim dan gulu Karena itu Nabi SAW sendiri mengingatkan tentang diri yang Kata beliau di dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim, la uh, riwayat Al Bukhari, la terutarni kemaat terhadi Nasara Isa bila Maryam. Tapi nama-nama abad aku Lu Abdullahi Kata beliau jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, seperti orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya ini kata Nabi hanyalah seorang hamba, sama dengan kalian semua manusia biasa. Maka katakanlah Nabi Muhammad Adalah hamba Allah dan Rasulnya Ini yani, hamba Allah dan Rasulnya Ini pertengahan Beliau adalah hamba Allah Ini bantahan terhadap orang Syiah, orang Sufi Dan siapa saja yang ekstrim terhadap Nabi Berlebihan Beliau juga manusia biasa Rasul ini bantahan Terhadap kaum munafikin Orang-orang Orientalis, Orang-orang liberal Yang menyepelekan Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertengahan ahli sunnah itu selalu pertengahan, Ya, demikian. Wallahu taala. Baik pertanyaan yang kedua. Oh. <tusuk> <tusuk> Baik kenapa pak? Terakhir nanti bapak ya kita. Ya, ya. Yang ingin saya tanya Ustaz sekarang kita ini di khususnya di selatan yang saya kenal karena ya, saya juga pernah ikut mereka eh, tentang ajaran tarekat. Tarekat di sini ada namanya tarekat Ali. Nah, yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu 40 juz. Yang 30 itu yang tersurat, yang 10 yang tersirat. Nah, itu yang kita cari. Yang kedua, Ustaz, sekarang di bulan 10 Muharram, masyarakat Sulawesi Selatan sebagian mengadakan namanya JP Surah. Nah, JP Surah ini saya tanya untuk apa? Dia dia bilang ini adalah Sungkabala. Apa Jadi ini? alhamdulillah selama saya belajar saya hubungkan Sungkabala dengan hari Karbala. Apakah mereka juga ini paham kiasat? Yeah. Mohon dijelaskan. Ya. Baik. jadi yang terkait dengan masalah apa namanya perayaannya sukabala ya, nah. ya ya. ada sama-sama balanya ya, kalau sama-sama balanya banyak juga, bala itu kan musibah ya <laughs> kalau sama-sama balanya itu karbala nama tempat ya karbala, ya nama tempat baik kalau dikatakan ada hubungan dengan Syiah, ya mungkin saya, karena peringatan 10 Muharram itu adalah hal yang bida di dalam agama perayaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan kita umat Islam itu tidak mengenal hari raya yang diperingati kecuali dua saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Nabi saw telah bersabda kepada umatnya kalian telah diganti dengan dua hari yang lebih baik dari hari raya kaum musyrikin. Jadi ini dua hari yang paling baik. Jadi kalau ada yang menambah selain daripada dua hari ini, nah ini repot juga ya ingin lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang itu dua yang paling baik. Dia bikin lagi yang lainnya. Kelas ya? Makanya hal-hal yang seperti ini kita perlu ingatkan sebagian dari Masyarakat kita mungkin tak paham tentang hal tersebut, perlu diingatkan. Nah, terkait dengan masalah tarekat itu tadi, nah itu sering kita dengar ya, dan saya pernah ketemu sebagian orang seperti itu. Ya, masya Allah ribet sekali menghadapi mereka. Kenapa? Karena mereka punya ini salah satu sudut persamaan antara Sufi dan Syiah. Sufi dan Syiah ini sama-sama punya pemahaman batinia. Sama-sama punya pemahaman apa? Batinnya melihat sesuatu itu dia tidak lihat pada teksnya dia lihat pada hal yang di dalamnya batinnya ayat nah, batinnya ini tidak ada hubungannya, ya. Kalau ada hubungannya dari sisi pendalilan masuk akal itu mungkin. Tapi ini hal-hal yang tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Seperti sebagai contoh itu tadi, ah? Bagaimana? Ayat berbicara wa orang ra yang beriman jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu. Mereka katakan ini turun pada Utsman bin Affan. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya terkait dengan teks ayat dan seterusnya. Nah, ini penafsiran-penafsiran batiniah nabi. Sama dengan orang-orang sufi, dia seenaknya saja. Dapat ayat toh ini ayat ini maksudnya begini. dia bangun hukum-hukum di situ dibangun hukum-hukum di situ jelas ya? dan ini perbuatan yang seperti ini banyak di dalamnya adalah kekufuran bisa mengeluarkan dari keislaman karena itu sebagian dari mereka ada yang tidak sholat karena dianggap bahwa sholat itu jangan dipahami suratannya yang tersirat sholat itu maksudnya adalah ketundukan kepada Allah doa, nah itu kalau sudah ada di dalam hati tidak perlu kita sholat tidak perlu kita sholat ya jadi kalau dicekoki di yang seperti itu Dan dia sedangnya mabuk-mabuk Minum-minum Dikasih pemahaman seperti ini Wah bagus juga ini pemahaman ya, Saya tidak perlu ke masjid ya, Saya ikut saja pemahaman ini Bisa masuk surga. Jelas ya Nah ini bikin repot Anak-anak ya, muda kasihan Saya pernah di Apa namanya Dibilangin oleh sebagian keluarga Dia pergi sholat Jumat di depan rumahnya itu ada bapak-bapak Cerita-cerita saja di situ Kalau pergi jumatan dia cuma cerita-cerita Di -cerita depan rumahnya Begitu dia pulang dari masjid Dia tegur bapak-bapak itu Bapak-bapak kau enggak pergi sholat Jumat Kata bapak-bapak ini Dari mana kamu tahu saya tidak pergi sholat Jumat Loh, kan bapak dari tadi cuma di sini Tidak ke masjid, tidak ke mana-mana Katanya iya, mewah saya juga di sini Tapi dari mana kamu tahu saya tidak solat Jumat? Saya ini sudah solat Jumat Nah ini kan bikin Bikin bingung Ya, jelas ya? ya? Jadi maksudnya dia solat Jumat Solat Jumat di mana? Memahaman sufi ya Tidak perlu dia hadir Bisa di dalam hati Bahkan kadang dia bikin hikayat Saya seakan-akan sudah pergi ke Ka'bah. Saya solat lima waktu di sana Solat lima waktu di sana Nah, ini semuanya penafsiran-penafsiran Seenaknya saya, saya Nah agama ini tidak seperti itu agama ini Agama ini agama yang jelas Agama ini adalah agama yang jelas Segala sesuatu itu berdasarkan tuntunan Ini lebih pandai daripada Nabi Nabi saja di hari terakhir beliau hidup Hari yang beliau wafat di situ Masih keluar ke masjid dibawa oleh pamannya dengan lebih Nabi Talib ya. Beliau dalam keadaan sakit ini pimpinannya semua wali-wali Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya. Maka ini semuanya dari hal-hal yang menunjukkan itu adalah kebatilan. Nah, Kaidahnya di dalam hal ini perlu diketahui Bahawa di dalam agama itu, seseorang itu tidak dituntut pada hal yang batin, dia hanya dibebani pada hal yang zahir saja padahal yang zahir saja itu gaib di dalam agama karena itu di dalam sahih muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma umirtu an alqaba alqulub saya tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia melihat isi di dalam mereka ya. jadi kita ini hanya diperintah untuk melihat yang zahir saja adapun nasihat itu dipahami dan seterusnya bagaimana cara memahaminya nah, ini ada cara-cara pendalilan di dalam agama Ada ilmu-ilmu yang Ya kalau dia berkata Dia punya pemahaman yang detail tentang mas Tanya dulu sama dia Kamu pernah belajar ilmu apa? Apa ilmu agama yang kamu sudah pelajari? Kalau oh, pernah belajar ilmu tafsir Baik Ilmu tafsir apa yang kamu pelajari? Ilmu tafsir itu satu bagian dari Ulumul Quran namanya. Ulumul Quran itu baik Bidang-bidang ilmu di dalamnya ratusan cabang Ilmu-ilmu Al-Quran, apa yang kamu sudah pelajari Tafsir itu satu bagian Tafsir satu apa? Satu bagian Baik sudah belajar ilmu hadith, ilmu hadith apa yang kamu pelajari Ilmu hadith itu Kata al Hazimi lebih dari 80 cabang Satu cabang dihabiskan Umurnya, dalam mempelajarinya Dia tidak sampai ke ujungnya Ini kalau mau bicara detail Bicara pembahasan apa? Pembahasan detail Tapi ilmu itu ada namanya usulul ilm Pokok-pokok ilmu yang mengumpulkan seluruh peta ilmu itu di dalam agama Sehingga dia punya pondasi. Nah inilah yang diajarkan, dipelajari oleh para ulama Para penuntut ilmu dari masa ke masa Ya kerana itu kalau ingin berdalil itu ada kaedah pendalilan Tidak mungkin keluar Jadi orang yang keliru pendalilannya akan kelihatan Akan kelihatan Baik jadi hati-hati ya dengan kalimat itu Al-Quran 40 juz 30 juz itu yang tersurat 10 juz apa? Yang tersirat ini dari hal yang berbahaya ya ucapan ini kalau dia yakini ucapan tersebut ya pembahasan-pembahasan yang seperti ini ini pembahasan yang tidak benar ya dan bisa dihukumit sebagai ucapan-ucapan yang merupakan kekufuran ya bayangkan dia katakan 40 juz artinya dia menambah walaupun dia maknanya bukan tambahan secara huruf tapi dia samakan kedudukannya dengan apa Al-Qur'an dan itu tidak boleh Ya, wallahu taala alam. Baik. Pertanyaan terakhir ya dari Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, ada dua pertanyaan, Ustaz Bisa dua <laughs> <laughs> Yang pertama masalah uh, 12 belas uh, uh, imam alul bait. Uh, apakah di antara mereka itu ada betul betul uh, tokoh-tokoh asli atau memang tokoh fiktif seperti yang ustaz terangkan tadi ada yang masih ada dalam gua yang akan jadi Imam Mahdi ya itu yang pertama ustaz yang kedua adalah mengenai kitab yang jadi rujukan mereka apakah kitab rujukan itu Al-Quran plus 17 ribu yang kurang itu atau mushab dari Fatimah Yang katanya satu huruf pun tidak ada dalam Al-Quran kita Itu Ustaz Ya Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau Pertanyaan yang pertama Terkait dengan masalah Apa namanya Imam 12 Imam 12 itu saya sudah terangkan ya Semuanya ada Kecuali yang terakhir saja Yang terakhir ini yang fiktif tadi saya bilang Ya sebab Ali Ar-Rita, imam ya yang paling terakhir itu tidak diketahui punya anak tidak diketahui punya anak dan ini berdasarkan riwayat dan sejarah dan di sebagian buku syiah juga diakui jelas ya jadi imam yang kedua belas syiah ini Muhammad ala sekarang ini ini murni rekayasanya orang-orang syiah baik Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan riwayat Al-Quran Nah, ini yang terlibat ya orang-orang syiah. Jadi orang syiah ini riwayatnya begitu kurang dan seterusnya. Ditanya mana kurangnya? Kalau ditanya seperti itu, kadang langsung disalahkan para sahabat. Ini kerana pengkhianatan para sahabat. Ya, mereka yang menyembunyikan, mereka yang menolak Nabi menyampaikan dan seterusnya banyak banyak banyak syubhat lah yang mereka sampaikan di situ. Ya, dan kadang di sebagian buku-bukunya. Ada mereka sebutkan, mereka masukkan riwayat-riwayat tambahan-tambahan. Selalu mereka masukkan tambahan. Misalnya, <tik> Alam nashrhalak sadrak, wawbana an kuzrak, al-ladhi an qadah dhaharak, warafana lak dzikrak, wajallna aliyan sihram. Jadi ada tambahannya. Wajallna aliyan apa? Sihram. Dan kami jadikan ahli itu sebagai menantumu. Jadi syiah itu, kaedahnya Apa saja pasti urusannya Ekstrim terhadap Ahlul Baik Imam 12 Atau pencelaan terhadap sahabat Begitu saja, semua Berfikir mereka Berputar di situ Iya, jelas ya Wallahu ta'ala Baik, saya fokus sekarang di semua pertanyaan ini Di sini kita jawab dengan taqiyah orang syiah pendiri syiah adalah seorang Yahudi berbohong merupakan seakan-akan dia se, uh, mereka menampakkan seakan-akan korban akhirnya dia berkuasa akan semena-mena. apakah kejadian di Palestine bagian dari taqiyah yang notabene pendiri syiah adalah Yahudi ya. Yahudi itu umat yang paling zeraka ya. dan merampas itulah yang terjadi pada apa yang mereka lakukan di mana? di Palestine ya. bagaimana orang Syiah terhadap Yahudi kalau mereka berkata misalnya Iran ya, kontra dengan Syiah dan seterusnya itu cuma takia saja mereka itu kawan dekat Ya, dan itu ada dokumentasi, dokumentasi foto-foto kuda ini bersama orang-orang, foto-foto kume ini bersama orang-orang Yahudi, ya, yang disebut dengan nama, yang mereka namakan diri, ya, secara kembali, dengan nama Israel. Mereka tidak pantas ya disebut Israel. Israel itu nama seorang Nabi mulia. Yahudi itu tidak pantas disebut dengan nama Israel. Teks Yahudi saja. Ya, dan dia juga punya foto-foto dengan orang-orang Amerika, katanya selalu ber berani Amerika, padahal di belakangnya di belakang layar, santai, berkawan bersahabat Ya, harus dipahami trik-triknya jelas ya trik-triknya ya. perhatikan ya kejadian di Afghanistan, Al-Qaeda di Afghanistan. tiba-tiba berubah tempat ke Iraq dan Suriah. Pindah ke sana, lewat mana mereka? Jalurnya itu cuma lewat Iran saja. Jalurnya cuma lewat mana? Lewat Iran. maka harus diketahui ini siapa ini yang memasukkan. Ya. Dan harus diketahui bahwa pemberontakan diaman itu dalangnya adalah siapa? Syiah. Ya. Demikian pula pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Teluk. Itu juga dalangnya adalah orang-orang Syiah. Ya jelas ya dan harus diketahui bahawa sebagian kejadian yang terjadi di Indonesia ini pada tahun 98 itu tidak lepas dari campur tangan mereka ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh reformasi itu memang pemahamannya kerjasamanya dengan orang-orang syia dan itu harus di, diketahui Karena itu hal-hal yang seperti ini diingatkan yang mengerti makar itu paham akan hal tersebut Ya, Malaysia itu melarang kerajaan kerana di, mereka mengerti syi'ah ini sangat berbahaya, berbahaya untuk keamanan sebagai sebuah negara dan berbahaya dari sisi pemahaman agama. ya oleh itu kita menjelaskan tentang kesatuan syi'ah seperti acara ini. Ini bentuk dari pembelaan terhadap negeri kita. Kena berbahaya pemahaman syi'ah ini dibiarkan, bisa merusak kebersamaan di tengah sebuah masyarakat. Bagaimana bersikap kepada penguasa yang dekat dengan Syiah? Ya, ini pertanyaan politik ya. ya. Nanti kalau saya jawab, Ayu stat ini menyerang apa namanya capres nomor sekian. Ya, dan saya tidak ada urusan di urusan yang seperti itu. Saya terangkan Syiah itu apa, hukum-hukum Syariat tentang Syiah itu yang saya terangkan halal kedara orang aisyah. Ya. Dari sisi hukum, Syiah itu, saya sudah terangkan tadi, Syiah dengan keyakinan kekafiran mereka itu tadi, mereka bukan kaum muslimin. Tapi kalau berbicara tentang penghalalan darah memerangi itu bukan kerjaan kita. Itu tugasnya pemerintah, tugas pengadilan. Jelas ya? Tugas di pengadilan. Ya. Kalau seorang ustaz itu, ustaz dia cuma menerangkan hukum syar'i. I. Dia bukan seorang qadi, bukan seorang hakim. Yang memberi keputusan, eksekusi, serang, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Di dalam keluarga saya ada seorang yang terindikasi penganut paham Syiah. Di antara tanda-tandanya tidak pernah sholat Jumat. Sangat jarang sholat berjamaah. Saya sendiri belum pernah melihatnya. Ada teman-temannya yang juga terindikasi Syiah. Salah satunya dosen di perguruan tinggi di Makassar. Anak-anaknya pun diberi nama dengan nama-nama ulama dan imam Syiah. Ya itu ciri-ciri ya. Dan ciri-ciri itu itu adalah sebuah bukti diterima dalam menjatuhkan hukum nah itu sudah cukup dengan ciri-ciri jelas ya jadi kalau ada seperti itu dinasihati mungkin dia tidak kenal mungkin dia baca ada sebagian buku orang-orang Syiah di Indonesia ini ya, kadang dia nulis tulisan-tulisan diambil dari arah tertentu dia bisa gugah hati orang dari arah tertentu dari situ dia masukkan celahan terhadap para sahabat celahan terhadap ibu-ibu kaum mu'minin dan seterusnya jelas ya baik, menghukumi sesuatu dengan indikasi itu boleh dibolehkan ada masalah Nabi Sulaiman Salam pernah beliau apa namanya, didatangi dua orang dua orang perempuan dua orang perempuan ini memperdebatkan mempertikaikan seorang anak masing-masing di perempuan ini menganggap bahawa itu adalah anaknya iya itu adalah anaknya maka Nabi Sulaiman berkata karena dua-duanya mengaku sama-sama punya anak sama-sama mengaku itu adalah anaknya bagi Sulaiman memutuskan begini ini anak saya akan belah menjadi dua saya bagi antara kalian berdua maka ada perempuan yang lebih muda umurnya waktu itu dia berkata kepada Nabi Sulaiman tidak, nah, tidak nah, Nabi Sulaiman sudah, biarkan dia anaknya saya bukan anak saya Daripada dibelah menjadi dua Tidak apa-apa Dia anak anak dia saya bukan anak saya Maka Nabi Suleyman pun Memberikan keputusan bahawa anak ini adalah milik, adalah anak Perempuan yang lebih muda ini Sebab cuma jiwa ibu yang seperti itu Rahmat kepada anaknya Dia rela berkorban apapun untuk kehidupan apa Anaknya Itu kan hukum dengan indikasi namanya Dan itu dibolehkan di pengadilan ya, Dengan hal-hal yang seperti itu baik dan seorang dai juga itu kadang memberi hukum dengan indikasi, misalnya kawan bergaulnya, teman duduknya, siapa dia bergaul. Karena itu Nabi saw bersabda almaru aladiri halilin, al yang dor ahadukum menyhalilku. Soran itu di atas agama kekasihnya. Lihatlah dia kepada siapa dia bergaul. Nah, biasanya dilihat dengan bagaimana pergaulannya. Baik. mohon nasihatnya agar tetap istiqamah di atas jalan as-salah bukan di atas jalan syiah ya. yang pertama seorang itu harus mengenal ya. dia ahli sunnah dia wajib mengenal jalan ahli sunnah Ya, jalan ahli sunnah dari mana dia kenal jalan ahli sunnah dia pelajari buku-buku ahli sunnah buku-buku ahli sunnah itu ada buku-buku rujukannya sumber pemahaman mereka di disitu yang disepakati oleh para ulama ah, itu yang dia baca, dia kaji sebab ini buku-buku yang disepakati tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah jadi mudah Alhamdulillah peragama itu kalau mengatakan bingung, terlalu banyak mana pendapat, ah, itu kerana dia tidak belajar kalau dia belajar dengan benar dapat guru yang benar, dia tidak akan bingung dia akan tahu yang mana yang benar iya jelas ya, buku-buku yang dia pelajari itu mengantarnya ke sana, kalau dia kembali kepada buku-buku yang merupakan sumber rujukan Ahli Sunda baik kemudian yang kedua dia pelajari juga tentang bahaya Syiah seperti kajian kita di hari ini, ini menyingkap tentang bahaya nah itu ada ilmu khususnya ya, di bidang ilmu agama di level tertentu diberikan. di level tertentu biasanya diberikan untuk hal tersebut Ya, Karena di pembahasan ilmu itu Apalagi pembahasan akhidat Dan diterangkan Dan diterangkan Ini jalan ahli sunnah Yang mengelisi ahli sunnah adalah Agar supaya diterangkan tentang Kekeliruannya Ya Wallahu ta'ala alam Bagi ini baterainya sudah habis ya Kalau Sudah mau habis, tanda cerita sudah Disuruh berhenti Bagaimana menasihati saudara kami yang terfitnah dengan pemahaman Syiah? Nah, di sinilah pentingnya kita itu kepada saudara, cinta kepada saudara. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dengan acara yang kita adakan sekarang ini, ini adalah nasihat untuk saudara kita kaum muslimin secara umum supaya istiqamah di atas jalan. Sekaligus nasihat kepada orang-orang yang terjangkit dengan pemahaman Syiah ini supaya kembali dari jalan yang rusak tersebut ya kembali untuk mengikuti jalan yang lurus ya maka dilasihati dengan berbagai cara diberi dari kajian-kajian diarahkan kepada tempat-tempat belajar yang bagus diberi dari buku-buku yang dia baca di situ bagaimana hakikat pemahaman syiah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua Mereka saya mengambil ilmu dari orang yang menyimpang. Baik, kalau dia tahu menyimpang, tidak boleh dia mengambil ilmu, ya dari Tidak boleh seperti itu. Itu namanya dia melanggar perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wala Tarkyano ilal ladino taalimu pada masa kumunarum. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang taalim." sehingga kalian disentuh oleh api neraka jadi orang yang sudah diketahui keliru menyimpang, dia lagi condong lagi ke sana nah ini keliru ya sebab hal yang seperti ini bisa menjatuhkannya dalam kesesatan jalan-jalan yang mungkin akhirnya bisa mengantarnya kepada neraka waliyahatubillah -wali -wali. ya, karena itu kewajiban seorang ketika dia belajar dia melihat guru ahli sunnah ya kata beliau Syiril rahimahullahu taala inna hadal ilm din andhuru amman ta'khudhu dinakum sungguh ilmu ini adalah agama lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian ya ini harus dilihat dengan benar kepada siapa seorang mengambil agamanya guru itu ada empat kriteria ya yang pertama akidahnya benar di atas alis sunnah yang kedua manhatnya lurus di atas manhaj salaf Kemudian yang ketiga, dia adalah penasihat bagi umat Ingin kebaikan untuk muridnya Kemudian yang keempat, dia menguasai bidang ilmu yang diajarkan Itu empat syarat Kalau dapat guru di empat syarat ini, silakan belajar Kenapa seorang muslim diwajibkan untuk bermahna salah? Jawabannya kerana Allah yang mewajibkannya kerana Allah yang mewajibkannya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintah Dan di dalamnya ada ancaman Wama yushakikir rasulah Mimbadi ma tabayyana lahul huda Wa yatta bi ghaira sabilil mu'minin Nuwallihi ma tawalla Wa nuslihi jahannam Wasaat masira Barang siapa yang turhaka kepada rasul Setelah tanpa jelas bagi yang petunjuk Dan dia Tidak mengikuti jalan kaum mu'minin Nah ini jalannya para salafi Kaum mu'minin para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka. Jadi dua yang diancam, orang yang durhaka kepada Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat para asharah. Apa ancamannya? Walli ma tawalla, kami biarkan dia larut dalam kesatannya, wa jahannam dan kami akan masukkan ke dalam neraka Jahannam, wasa'at wasira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu kata Ibnu Qudamah, faqad sabata wujub ittiba' as-salaf bil kitab wa sunnah wal ijma'. Telah syah Dalil Wajibnya mengikuti jalan as-salaf Berdasarkan Al-Quran Hadith Nabi Sallallahu SAW Dan kesepakatan para ulama Ini hal disepakati oleh ulama Tidak ada silang pendapat Jadi dia mengatakan Oh itu tidak benar silang pendapat para ulama mengikuti jalan as-salaf Itu keliru Jadi anda tahu bahawa ulama sepakat Jelas ya Dan yang paling aneh lagi di masa sekarang Ada yang heran dengan penamaan salafi Nah ini penamaan dari mana ini kalau baru, kok baru kita dengar, ya? Kenapa kasing baru, ya, baju baru? Nah ini dianggap baru dia dengar karena dia baru lahir, ya baru lahir. Anda kata dia belajar, maka dia akan tahu bahwa ini penamaan sudah ada dari masa dahulu. Kila ya? Baik. Dan kita ada ceramah-ceramah khusus ya terkait dengan masalah ini bisa didengarkan kembali. Sambil satu pertanyaan terakhir ya, bagaimana menjawab syubhat sebagian orang katanya. Tidak mengapa mengambil ilmu Dari da'i yang menyimpang Dari jalan as-salaf Karena dahulu para salaf juga mengambil ilmu Dari ahli pida Seperti syia dan semisalnya Seperti para salaf dahulu mengambil riwayat Dari kota bin di'ama Yang tertuduh dengan pemikiran tasyayur. Ya, Ini Namanya Berdalil dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya Jauh panggang Daripada api Ya, saya, mereka ini Ketika mengambil riwayat Di masa dahulu mengambil dari Rawi yang ada bidah Itu harus diketahui bahawa Mereka mengambilnya Riwayat hadith yang mereka ambil Riwayat hadith Lapat hadith dari Nabi Lapat hadith dari Nabi itu pasti ilmu atau bukan? Hah? Eh? Pasti ilmu Lapat hadith dari Nabi Itu satu Kemudian yang kedua Ahlul Bid'ah atau orang-orang yang terkena bid'ah yang diambil riwayatnya itu ahlul bid'ah yang jujur lisannya, jujur lisannya. Jika kalau Syiah bermain arafibah itu mustahil ada riwayat dari Syiah bermain arafibah. Kalau Syiah di penggunaan orang dahulu itu tasayu namanya. Tasayu itu istilah dia terjangkit sedikit pemahaman Syiah. Misalnya dia katakan bahawa Ali lebih afdal daripada Usman Itu sahaja sebatas itu Tapi dia puji Abu Bakar, Umar diagungkan agungkan Semua yang dia puji, cuma dalam sisi keutamaan Tapi kalau dia ditanya Siapa yang lebih ber, siapa yang lebih berhak Dalam khilafah Usman atau Ali Mereka jawab, Usman Khalifah sebelum Ali, cuma ini dia bicara Di sisi apa? Keutamaan Ini, ada yang keliru Di sini dulu, makanya dikata Ada bentuk tasyayur, jelas ya? Nah, kekeliruan itu namanya jadi ini jujur lisannya diambil riwayat dalam hal tersebut maka itu tidak ada masalah kemudian yang ketiga para ulama itu seperti yang saya katakan tadi mereka di dalam mengambil riwayat dari ahlul bidah itu khusus di dalam riwayatan setelah seluruh riwayat terjaga itu tidak ada lagi yang memberikan Om boleh dan untuk mengambil riwayat dari siapa? Dari Ahlul Bida Baik, dipahami sampai sini ya Ini Perbedaan-perbedaan menyolok Jadi kalau dia katakan boleh mengambil dari semua yang menyimpang Itu tidak benar ya, Itu tidak benar Ya ini orang mengambil dari ada yang Pemahamannya keliru, tapi yang diambil itu cuma hadit Hadit itu tidak ada penyimpangan Di dalam hadit, pasti benar Itu yang dia jaga, ingin dipelihara Namanya riwayat Hadith dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik, Ya Wallahu ta'ala alam Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kesempatan siang hari ini Ada manfaatnya untuk semuanya Dan saya berterima kasih Atas perhatian dan kehadirannya Semoga Allah melipat gandakan pahala Untuk kita semua Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Tamir Masjid Muhammad Chenho atas kesempatan Yang telah diberikan Semoga Allah melipat gandakan pahala untuk semuanya dan kepada seluruh kawan-kawan panitia semoga Allah selalu membimbing kita di atas kebaikan dan menjadikan kita sebagai kunci-kunci yang membawa kebaikan di tengah manusia sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita semua di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan walaupun banyak kekurangan ya, ramai yang hadir tadi banyak sempit-sempitan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperkahi usaha kita, upaya kita semuanya dan semoga Allah selalu menyatukan hati-hati kita Di atas keimanan dan ketakwaan, Menganugerahkan kepada kita semua istiqamah Di kehidupan dunia Di sekaratul maut Di alam kubur dan ketika kita menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Semoga kita semua dikumpulkan kelahan Di kemudian hari di surga Allah subhanahu wa ta'ala Yang penuh dengan kerikmatan Bersama Nabi dan para sahabatnya Inna huwa walqadiru wal alaihi, wallahu taala alam. Sumpahlahu mu bihamdi. Ashhadu Ashhadu allahu la ilaha illa astaghfiru wa tawwileik. Walhamdulillahi robbi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh